й він підхопився та білою примарою майнув через капусту до хати, викрешуючи голими п'ятами з низького темнорусого неба більмаки блискаво. Виголоднівши, дід Євраз наказав бабі притьма подати вчорашній суп, очікуючи на кінець світу, солом'яники за не варили. Баба-одарка поставила перед Євразем миску, і в цей момент сіль, обважнівши від дощової води, що сочилася крізь дах, проломила стелю і шубовтнула з горища в суп. Дід помішав у мисці і суп таки доїв, хоч і пересолений, але ж не гинути добру, пересоленого ні курці, ні поросяті не даси. тому діда стала діймати спрага. Він перехилив у себе бочку з дощовою водою. Тітка Дора, що хотіла помити дощовою водою голову, дорікнула себе крові. Дід Євраз за словом, до кишені ніколи не ліз, Воно лежало в нього на поховаті. Отрутилися дядько Денис та баба Одарка, і незабаром горшки родини солом'яників були побиті над дрібне череп'я. Тож таки дня дід Євраз забив дошками двері до сінець, і дядько з тіткою почали лазити через вікно. «Назавтра...» Солом'яники офіційно поділилися. Старим дісталася корова Манька, а молодим гараж із кабаном. Курку в присутності представника влади розрізали навпіл. Одна половина пострибала по бабо дідових грядках, а друга по тітко-дядьковій полуниці. Поміж себе юридичні сторони дійшли згоди дозволяти половинкам серед дня сходитися, аби курка неслася цілими яйцями. Отоді іс виснув нарешті для мене рак у жерелі. Дармового хліба я не їв. Я мав у родині молодих солом'яників обов'язки. Спозаранку тітка дура будила мене, і, махнувши подолом плаття, шмигала в темну синю ляду вікна. Я ще трохи ніжився на холодній черені за муром комена, але в сусідній кімнаті починав хропти дядько Денис. Першу хропів ніжно з присвистом, мов грав на флейті, а відтак все гучніше та басовитіше. Черень починав ловити дрижаки, буцім на морозі, білий пил сівся зі стелі, а невдовзі стіни будинку била справжня трясця, і на підлогу падали шпарунки. Тоді я поспіхом стрибав з печі, вбігав до кімнати, і макогоном, що стояв на похваті біля ліжка, гатив дядька по лисині, інакше годі було його дойняти. Дядько незворушно повертався на правий бік і на п'яток хвилин примовкав, щоб потім почати спочатку. Я вже не ліз на піч, а вдягався та сідав до уроків, раз по раз, коли хата починала ходити ходром, вдаючися до макогона. Я був глибоко свідомий свого високого обов'язку. Без мого пильнування від дядькового хропака солом'янка давно б провалилася в тартари. Кількома роками раніше, коли старі солом'яники вибралися до пакуля під храм, а тітка Дора, як завжди з позаранку, подалася до певниці, дядько так захріп, що в радіусі кілометри з вікон посипалися шипки, сусідні будинки перехнябилися, Стовпи радіомережі ламалися, мов сірники, з дерев осипалося листя, а край лісу, над глинищем, провалився в стрижень і від того на Солом'янці ранньої осені була велика повінь. Порятував Солом'янку щасливий випадок. Зі стелі впала люстра і втрапила дядькові в праву ніздю. Дядько чхнув та й пробудився. Люстра ж, проломивши муровану стіну, з пронизливим виттям пронеслася над солом'янкою та зникла в безвісти. Того ж таки дня солом'янці взяли приступом ерійські магазини та розкупили сіль, мило і сірники. Рівно о восьмій він давно вмонтував у себе будильник і заводив його та ставив на восьму ранку кожного вечора. Дядько схоплювався на ноги, хлюпався, мовгоробець, у лосці води, Ковтав цілими десяток яєць, їх давали в дядьковому черві.